Баби-бабами закушкані в пакульськім багні по коліна перешифтуються біля возів. Дора, дора! А як в'їду пакуль на власній автомашині, вони за тинами легкі собі гризтимуть і самих себе загризуть, а я з машини в обличчя сміятимуся. Ось вам, Федора! Віли? Моє заради цієї хвилини і город городила. Може, я тільки заради цього й живу. А він не в грошах щастя. А мов в твоїй дурній балаці? Отоплюся. Тітка Дора метнулася з кімнати на кухню і стрибнула сторч головою в ночви повні води. Плавати не вміла, тож каменем пішла на цинкове дно коли ми з дядьком Денисом підбігли і схилилися над ночовими. Вона конвульсивно відштовхнувшись від нас, пливла, мов корок, над гладінню води. Вхопивши повітря, тітка Дора знову було заголосила, проте не здолана сила земного тяжіння, потягла її на дно ночов, і тільки гойдливі коло та бульки на водянім дзеркалі свідчили, що десь там, у глибинах, Гойдається на трезах випадку тітчине життя. Дядько вхопив з мисника друшляк, чергикнув ним по дну ночов і піймав утопленницю буцім рибу під підсаку. Тітка дора стояла на підлозі, і вода струмніла з неї шумними потоками, а фарба з брів та губ темно-червоними їдкими плямами розпливалася по мокрому кребдяшину. Почуваючись винним у вечірньому башкеті, я, мов кіт, що нашкодив, бігмач корнув на піч за комен, де відтепер була моя резиденція. Готували молоді солом'яники на кирогазі, а піч топили перед великими святами. І черінь був холодний. Я застеляв його матереною куфайкою та дядьковою шинелею, накривався пакульським рядном а під голову замість подушки щоночі лягала чергова недочитана книга. Черені мені вистачало, якщо я лягав на з кутка куток печі. Два інші кутки, і комен, і під крихітного віконечка, що дивилося в город, і закапелки були закладені книгами, що їх я наносив з семи ерійських бібліотек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 Але сьогодні я був не в гуморі, сотні кішок з нявкотом та писком шкребли душу. Я ліг між книжкових пак за комоном і стомлено заплющив очі. Принеси картоплі з погріба, вукне вранці тітка Дора. Я спущуся по заїнених сходах мурованого льоху. За обитих залізом дверей на мене віне вогкістю, гнилизною і вином, що його давить знилих гнилих яблук дядько Денис. Я піду поміж пузатих бочок та сулій Польохові, якому нема кінця. Дід Євразь божився, що війну, полюючи на партизанів, тут загубився німецький дивізіон з п'ятьма танками, і досі про нього ні слуху. Я наберу корзину картоплі і вже прамцюватиму назад на світло дверей, коли ненароком штовхну муровану стіну і опинюся в холоднім хмурім казематі. У потаємних печерах, що існують під Ірієм з часів татарських набігів, і побачив на півпідьмі скрині з коштовностями та золотом скарби прадавніх ірийців і три чорні тіні в німецьких касках біля скринь зі скарбами залишки німецького легіону, що загубився в льоховій солом'яників. Вони підуть на мене викрешуючи і скрикованими чобітьми, і я згадаю, як бився з гімназистиком Павка Корчагін. Ударю знизу під боріддя вагою всього тіла. Фашист випустить з рук автомата і впаде навзнак. Я підхоплю зброю і двоє останніх фашистів покірно піднімуть руки.